Математично точний. Чому ж вона ця лялечка не розпитує, хто вона Вікторова коханка, де вони познайомились, чи часто зустрічаються? Я знаю адресу жінки, з якою зустрічається ваш чоловік. Ось вона. Нінель поклала поряд із блюдцем, по краю якого нервову барабанила пальцями Жанна, папірець із адресою і номером телефону. Скільки я повинна за це заплатити? Глянула просто у густо шоколадні, подібні на цівку рушниці, очі Жанна. Ну що ви, Жанночко, усміхнулася красивими, повними губами Нінель. Ви неправильно зрозуміли мету нашої зустрічі. Я не займаюся копійчаним бізнесом. У мене інші інтереси. Через кілька днів я вам зателефоную, а гаразд? За цей час ви все обміркуєте. Про всяк випадок, ось вам мій телефончик. Раптом знадобиться, хто знає. Але не робіть різких кроків. Наша мета – покарати винних і повернути чоловіків законним дружинам. Це шляхетна мета, чи не так? І з цим Жанна цілком погодилась. Вона правильно міркує, ця Нінель. Я відвезу вас додому, запропонувала Нінель. Вона погасила тонку дамську сигарету, вже п'яту за час їхньої розмови, пошукала поглядом смітник, не знайшла поблизу і кинула недопалок просто на тротуар. Вже в машині продовжувала. «Ця Валентина – небезпечна штучка. У неї добре працює голова і багато грошей. Такі жінки часто досягають свого. Єдине, що працює на нашу користь – вона одружена» дружина уперше за всю розмову дозволила собі якісь емоції Жанна як же її чоловік дозволяє приводити додому коханця а він нічого не знає живе у Німеччині мабуть вірить їй так само як ви своєму Вікторові добре влаштувалась б Жанна виялась вилаялась по справжньому, по чоловічому вона зазвичай не використовувала таких слів, але зараз відвезти до сошу мусила, тому й згадала репертуар прапорщиків з військових містечок, в яких довелося пожити за час Вікторової служби. Нінель посміхнулась, почувши це гостре словечко, що вирвалось нарешті у Жанни. Що ж, мабуть, вона так і дістала її, поцілила у вразливе місце. Жанна вийшла біля свого будинку попрощалася і аж тепер зрозуміла. Ця жінка знає про неї так багато, вона ж не спитала, куди вести. Знає номер телефону, знає все про жінку, з якою зустрічається Віктор, знає все про Маркіяна, а про себе не розповіла практично нічого, хто, звідки, чим займається. Єдине, що Жанна зрозуміла, це жінка незвичайна. Не так багато жінок у місті водять автомобіль, мають можливість так одягатись, курити такі сигарети. І зовсім одиниці здатні так мислити. Вона незвичайна, ця Нінель. Незвичайна і небезпечна. Гроза вимила небо і землю, очистила повітря. Віктор вдихав цю прозору прохолоду, вдихав на повні груди, немов хотів очистити цим повітрям із середини, очистити думки, знайти серед них нарешті ту, яка допоможе йому жити далі, жити так, як упродовж останнього року, густим, насиченим, повним радості і роботи життям. Саме цей останній рік він вважав найбільш вдалим у своєму житті, у нього було все. Він став незалежною, самостійною людиною, а не роботом, призначеним для виконання команд. Роботом, чиє досконале тіло і закодований на виконання мозок, завжди працювали в чоїхось чужих, незрозумілих для нього Віктора інтересах. Він відрізав цю частину життя, і він більше не належав йому. Воно відпустило. Віктор не належав більше й іншій, не менш виснажливій частині життя, ері будівництва. Тільки той, хто зводив власний будинок, знає, що це таке. Це роки вирвані з життя, роки підкорені ритму, продиктованому швидкістю застигання бетону. На щастя, цих років було не так багато. Все ж Віктор купив майже готовий будинок – Залишалось тільки провести оздоблювальні роботи, але цьому настав нарешті кінець. Син виріс.